Yəhyanın üçüncü məktubu Mən axsaqqaldan həqiqətə görə sevdiyim əziz qaya salam. Ey sevimli! Dua eləyirəm ki, canın uğurlu olduğu kimi, özün də hər cəhətdən uğurlu və sağlam olasan. Bəzi qardaşlar gəlib sənin həqiqətə bağlılığına, yəni həqiqətə görə həyat sürdüyünə şəhadət eləyəndə, Mən çox sevindim. Mənim üçün öz övladlarımın həqiqətə görə həyat sürdüyünü eşitməkdən böyük sevinç ola bilməz. Ey sevimli, sənə hətta yad olduqları halda, qardaşlara xidmət etməkdə sədaqət göstərirsən. Onlar cəmiyyətin qarşısında sənin məhəbbətin barədə şəhadət eləyiblər. Sən onları Allaha layiq bir tərslə yola salarkən, yaxşı iş görəcəksin. Çünki onlar imansız olanlardan heç nə götürmədən, onun naminə yola çıxdılar. Beləcə, biz həqiqət işində həmkar olmaq üçün bu cür adamlara dayaq olmalıyıq. Cəmiyyətə bir şey yazdım, amma onların arasında başlılıq etməyi sevən Diotrev bizim səlahiyyətimizi tanımır. Buna görə də mən gələndə onun etdiyi əməllərlə bağlı məsələ qaldıracaqam. O bizim barəmizdə pis sözlərlə qıybətləyir, hətta bundan kifayətlənməyərək qardaşları özü qəbul ləmir, qəbul etmək istəyənlərə də mani olur və onları cəmiyyətdən qovur. Ey sevimli, pislikdən yox, yaxşılıqdan nümunə götür. Yaxşılıq eləyən Allahdandır, pislik eləyənsə Allahı görməyib. Hamı Dimitrinin yaxşı adam olduğuna şəhadət eləyir. Həqiqətin özü də bunu təsdiq eləyir. Biz də buna şəhadət eləyirik və sən də bilirsən ki, bizim şəhadətimiz etibarlıdır. Sənə yazılası çox sözüm var, amma bunları sənə qələm və mürəkkəblə yazmaq istəmirəm. Lakin ümid eləyirəm ki, tezliklə səni görəcəyəm və sənlə üz-üzə söhbət edəcəyəm. Sənə sülh olsun Dostlar sənə salam göndərir Oradakı dostlara Bir-bir salam söylə